Iparra egoa, urtero iragaiten den aste kulturala abiatu da egun, seguran ospatzen den mugaz gaindiko astea, itzaldiz, gaualdiz eta festaz josia den itzordua. Milagatzionta larrogeita mairu urtean abiatu zen aventuras hitz egiteko gurekin, Xabier Galbizu, Arratxaldeon. Arratxaldeon guzti Mugaz gaindiko astea, deitzen aldioguna, Euskal Herria batzen duen ekitaldi bat da zuen zat? Bueno, bat, batu nahi lukena beintsat. Ordon ba gure alea, gure garialea hortzara hortzara pilatzen dugu eta ordan ba, hori da gure asmo nagusia hori da, baina poliki poliki lan eskerga eskerga da, serioa da, luzea da eta bueno, hortan gaude. Mm, laguntasun istorio batekin abiatu zen aventura Bai, horrela xeda, duela, ez dakit zenbat urte, nik astean nintzen, pentsa zenbat urte diren. Eh... E, zean e, elizondon hor bastantaren biltzara egiten zen, eta hortxe kantuan eta hor ekartu guineen, hor kuskustu txarangarekin, garaia hartan ez duen izen hori beste batzuen, mm. eta bueno hortxe kantuan eta giro hortan behin ginen nahiko lagun, eta gero poliki poliki ba haie konbidatua geritxuen segurara, gero beraie gu urruinara, eta bueno horra zizien horako hasera bat oso naturala eta oso normala jende gure antzeko jende bat zen abertzalea eta bat, Eta horren beharremana nahiko ere zen. bai. E, azkenen, mugaz gaindikoa reiten dugu, baina hori da bereziki bi herrien artean, abiatu dena, segura eta urgunia pausu aldean, artean. Bai, e, bueno, zakinik e, bi herri diren, oza, berbada naz. Bueno, orain arte gehien gehi ezagutu dena da herri bat bestearekin. Da? Mm -hmm. Gure kasuan da, e, segura bai, baina segurako inguruko jendeare, bai goierri gehiago esango nuke, zeren mm -hmm. gurekin batea daude, goierriko hainbaterritako jendeare. Eta ipar ere gauza bera esango nuke, urruñai berbada izalitzeke um, ezagunena edo gurezako referentzia nagusia duena, baina ordira azkain eta sara eta endaia eta ziburu eta eta hain behaterri. Eta bat zein afarro eta suberoko jendeare ba, gure, gurekin bada, bai batzordean eta bai historiago antolatzean. Elkarlana, beraz, zeinetakoa da antolak eta reinaldetik adibidez? Bai, bueno, denetik de da, guru, gure batzordea da gutxenik amar, zortzi amar e, personagea, bueno, batzutan geixo ere bai, baina bueno, bintzat biltzen gehanak finko ba, zortzi bat fijo, fijo bintzat parte erdia gutxeura bera iparaldeko adia, egualdekoak besteak, eta hor hor mamitzen da urtez urteko historia hau, eta orten ba, ja hainbeste urte damazkigu, eta irugarren aldia da, antolatzen dugula, kulturazte hau. Mm -hmm. bueno, kultura esatean, ba, astea, aste bat esan oida, baina guk, normalean, ja ba damazkigu bertan, bost edo zei ekitaldi, antzerkiak direla edo, konzertuak direla edo, ba, aurretik ja lan batean dugu. Otsailaren amai eratik ja E, ja, biangera. Uhum. Egia, izan dira zerki, konzertu, eta haste batekin etzen aski ez, azkenean? Ez, etzen aski ez. Eta bueno, bukaeran ere gauza bereagertatzen zaigu, osea, azkenean azako, azoka bat antolatzen dugu baitare, eta azoka hori da azazpia realdetako nolabetseko produktoreak edo, laborariak edo, ba, arkasten ditugu baitare, artisauak, eta hori egiten dugu, iparragua bukatutak Gero, igande, bukatzen da emezortzian, martxaren emezortzian, eta goita bostean dugu seguran, pa ba, hori eta lore azoka importante bat izazen da, Udaberriko lehen igande bezala, eta horren e, babesean edo dugu guk ere gure geure azoka. Lehen, zuk errandu zu, eh? Xavier Galbizu duela hogeita iru urte, bederen hor hasi uh, aventura hori, eta azkenan gazte zineztela, eta urten gaztetasuna tasunaz hitz egiteko gogoarekin ere zarete iparra egoa ekitaldi honekin? Bai, bueno, bazen kezka bat urte zurte gure artean, ba... Ba, gure hartzean ere, gu veteranuena gara, ezta? baina beste gazteago batzu bat dira, eta ordon, ba, ba ikusten da, hemen ja belaunaldi bat pasada, zerren egoita iru arren aldia eta pentsa, ba, eta ordon, ba, ikusten genuen baita ere, ba, egoera politikoare aldatu da, e, bizitzaare aldatzen doa, ordon, e, ikusten genuen, ba, bueno, ba, gazten engaiamentua etxela guk nahi bezain e, e, gartsua, Eta, bueno, horrek nolabai kaskatuak e, genduzkan, e, azken urtetan, eta, arduan, ba, haurten, ba, gayori, gure artean den eneko bide berak proposatu zuen, eta onartu guen duen. Eta horren horren arira antolatu dugu, ba, iru egun e, jarraian izango dira, Gazte, gazteak euskarrean gaia, orduan, e, e, izango dira iru gai, eta lehenengo gaurkoa izango da, kontzientzia soziopolitikoa, belarun aldiz, belarun aldiz, gaurkoa, Biharko izango da arazo sozialak, lana na, prekariadea, txabizitza, euskera, drogak, jeneru indarkeria, eta, Eta azkenik, azte azkenean izango dugu gazen harteko topaguneak. E, Nolabetxeko, nun, nun biltzen dira gaur egun gazteak. Lehen biltzen ziren era, e, duela hogei ota marra urte biltzen ziren era batera, gaur egun bestera batera. Horda ba, hori dena, nolabetxin nahi genuke joratu. Mm. biltzen ziren garaian beraz gazteak? Bueno, guretzako zen, bueno, gazteago ginenean, ba, guretzako zen herrietako plazak, e, festaguneak, e, kontzertuak ere bai, hor e, biltzen ginen. Gaur egunean, behar da plazak ez daukaten indar hori. Diguzeta, berna zuloa gehiago daukatela, eta bestera beste batea, beste batea ikusten den digaurko uniko gaste dia gure semela eta era ortako jendea mm. eta elkargunen beharra beraz e, iparra egoa bat zearen e, keska horrekin e, hori ere da ideea e, horako ez da bat batez ere da kontraste bat izatea nola bat e, e, parekatuaz jarri ba, iparraldeko hainbat eh, gazteke itxe ingo dute, eta hemengo batzuk ere bai. Ordoan bat, nola nola ikusten dute pera iek, aurko noko gazte diaren, eh, bueno, esakite, historia guztia, nola, nola kaleko movimentua, eh, ideologia, E, euskera, en fin, be, problematika naturalak, betiko problematika hori, nola bizi duten iparraldean, nola bizi egualdean. Mm -hmm. Hori pixkaten nahi dute er, erkatu, konparatu nahi genuke. Eta justuki, uh, gazteak, aurrak uh, topagune, edo aurrek eta gaztek topagune bat ere atseman godu te, seguran, gaur jadanik uste dut bat direla aur batzu, basen afaroko aur Bye. batzu seguran, gaur eta biak? Bai, bueno, ez lekornekoa dira, eh. Lekorneta ba, donamak dituz. Berez, berez etorri behar zuten bilekutakoak, ah. baina ba, izan dira arazo administratibo batzuk, adibidez, ba, bueno, ba, eh, normatiba nahiko zorrotzak dira, bai handa hemen, Eta, bueno, aur guztiak leku berean egon bertzuten eta ez da posible izan eta ordunba horretik etorri dira bi Kastorren bi bi tuten, da azkenan bat bakarra etorri da. Torri da le Eta ordun or, segurako aurrekin um, egonen dira biegunes. Bai, hori da, hori da, hori egin dute, ba, etorri, ongi etorri bat egin egin diegu ta gero elkarri mas kaldu taula, ba berai interesnak eta utzi dituztela tokiztan eta hola eta ja, momentu entean jea herri, herriare bizita etxenei dira, herriko elizare ikusiko dute, elizako kanpantorreare bai, eta hor ikusiko dute erloju, erloju ontsinako bat nola dagoen, nola funtzionatzen duen, eta gero, hortik eh, joango dira, herriko aurrekin batzera, eskolara bertara, eta geroan batu, eta gero torkera kalera, eskolatik ja eh, herriko plazara, eta hor ja badituzte ekitaldi batzuk, badituzte buruan diak ere, badituzte beste E, mimika historia bat ere bat eta bueno harik eta pilo bat iku uste elkarrekin egiteko uh -huh. elkarrez agutzeko beraz bai hori da, hori da, poliki poliki, uh -huh. poliki eta beste topa gune bat ere, larun batean hori da pixka bat ere <coughs> ipaha egoaren ekitaldi nagusietan sartzen dena larun bateko ba festa bai, ez bai. <coughs> hori e, zuzenean gure batzordeak gantolatu Gabe, antolatzen dute gazte, gazteak beraiek antolatzen dute. Naiz eta ku garen horre ere, baino beraien esku da ta antolakuntza ia os, iaosoa, ero kolarota marra beraie egiten dute. Mm. Orduan ba, egun osoa beraien esku dago, orduan ba, ez dakiz zenba jende etorriko den, e, behar bada espero dituzte 50 edo egun la igual, zakit. Eh ta bueno, eh hemengoekin dangoeekin, ba da egun pasa potolo bat. Mm. Eta gero, e, badugu baita ere, ez dakit, behar bada, e, gero zeo galdetuko zen idan, igual. Otoratio. Baina, bueno, esan, aipatzea nahi nuke, e, etxe parelizioko gaztetxoak, gazteak, horba dira, hama, sega, hama, hazi, emasortziofteko e, e, e, nezkamutilak, horiek datoz, ostegunetik larun batera arte. Eta behar bada, horiek datuko batzuk ere parte hartuko lehen haipatu dugun, Beste, kitaldi hoietan. Mm, eta, baiz? haue dira, berro goita piko toz, eta ordan ba, bueno, oso e, gitarako potoladako berai egin antolatua. Ba. Empresa bat ikusi behar dutea lehenengo, e, irizar, autobus enpresa bat. Bere historia, bere prozesu guztiak, e, mundu guztiak zehar bana, e, banatuan hola dagoen. E, eta gero, urrengo egunean baitare, e, e, goierreko eskola, Eskola tekniko bada. Bueno, teknikoa bakarrik ez, bakarrikez, baina bueno, teknikoa dute ba, hasi moduloetatik, eta ordo ma, ba, hartzeko prozeso guztia rapatzen du eskola horrek. Ordo ba, etxepare lizioaren pareko ez dakit, baina karo, hau da oso lizeo tekniko bat da, ba, e, etxepare lizeoak ere bideo hori jorratu nahi du, egin batean, eta ordo ma, ba, eredu, elkar er, er, ezagutza izalileka eredu. Mm -hmm. Eta horiek dira, azkenean behar bada, e, iparraigoaren geroa, zergatik ez? Bai, noski, zergatik ez. Hortoan, hemen, hemen eh, historia honetan parte hartzen du, gogoa duenak, eh, eh, historia honetan sinisten duenak eta bai, izan ditxek, izan ditxek, dudarik ez, dudarik ez. Mm -hmm. <coughs> Bone, gitaragua, beraz, zehatzmeat ze zaipatu gabe, ere ez? Ere, baina badira, egin gauza initz ere, ostegun gauen adiez, eh, bertxota kantu poteoa izango da, metxar zailus eta eker zubeldiarekin, eta kantua fari bat ere ondutik, eta eh, kanaldu ere hori izango da ez? Bai, ostegun bai, egin behar du, eh, du eman bat, zuzenean egin behar du, mm -hmm. eta... Hor, ez dakit iluntzean izango deno, sehiak, zazpiak, ingur Zazpitan, hortan izango da. Bai. Mm -hmm. Eta, bueno, ba, ustez guk ere zerbait egin behar dugula hor. Beteranoa garenok, bai. eta uset, beinateliz ondota ni eh, hori izango garela baitare, eh. eta bueno, ezakit zer eskatuko diguten, baina, bueno, zerbait egin beharko dugu. Bai. Eh? Beteranoak, beraz, hor izango dira hastegu eta nola bizitzen duzue urte berri hau, zein da zuen egun kutxunena, edo, reiten albada? Ez dakit, nik uste dut e, kutxuntasune bakoitzaren barru eta eskuetan dagoela edo bakoitzaren buruan ez da. Bueno, nik neuk adibidez, ba, ez dakit, bertso eguna oso kutxuna da, ostira liluntza bera ere oso darumatare bai, igandea pf, oso potoloa da, eta horre, geriz egiten dugun ekitaldi hori ere, ba, bueno, nik uste dut nahiko unkigarriare badala, zeren e, ontsi aurrean daukat eta... Duela hogeita piko urte landatu zuen zuten, iparraldeko lagun bateek eta hemenko segurako lagun batek landatu zuten gerizondo txiki kaskarura orain izugarrizko zuhaitza egin da. Mm -hmm. Eta, bueno, hori loretan dago. Orduan ba, bueno, ez dakit konparketa bat teknikik egin iparagoarekin, baina, bueno, bueno guz konten galde. Gere ziondoa bai, beraz, eh, fruituak emaiteko prest, eben, un txaur, ekin akurtuko gira, eta bepasa este honbat, iparagoa, beraz, seguran, egunero, ekitaldiak atxemango itu interneten ere eh, informazio zehatzen, zat, Xabier, albizu, milesker. Mami,